alaraq çıxır. Hə. Çətin hə qədər iman. Türbi dəylə o qurbanlar tələb oldu. O şəkildə ki o təvhidə dəhlil idi. Yəni türbi dəhlil idi, türbədə düzgün əmənin bu zərnəyə qədər iman ki var. Biz indi bu məsələ mövzу xırdada mövzу deyil. Çünki bu məsələdə imanı qədər iman məsələsində, yəni bu gün də alimlər arasında ihtilaflar Yəni, o insanlar ki, namazın təhkibarəsində, təhkib olunması barəsində, kafir-kafir məsələsində düzdür və dəlillər gətirir ki, kafirdir, kafirdir. Amma hədisə də var ki, yəni, onları ləylələ qutaracaq. Bax, 1999-1999 hədisi var ki, səhə hədisdir, buxarın hədisidir, ancaq baxırsan ki, orada nəyə deyir, demədi orada, namazlar qoyulacaq bu tərəfə, oruclar qoyulacaq, həni nədir orda, deyən ləylələ kəlməsin. Əlbəttə açıq-aydın hədislər və başqa hədislərdə var ki, bizə e, deyirlər, e, döyüş vaxtıdır. İslama gəldi, heç bilməyəmədi. Dəsimiz təmin də olmadı, musul da olmadı. Bir dənə səjə eləmədi, girid, döyüşə girdi, şəhid oldu." Bu hədislər, ondan sonra namazın barəsində hədislər, kim on tək və Bu hədisləri bütün bu rivayətlər, hədisləri, ayələri hamısını cəmləyəndə onu görürsən, hər şeyin özün vaxtı var. Hər şeyin özün vaxtı var. Bəli, elə vaxt olacaq ki, düzdür, im iman, din qalxacaq. Ki, o Peyhəm səhəm də ki, vaxt edir, qiyamətə yaxın artıq. Yəni, Quran qalxacaq, elm qalxacaq, kimcə tövbə eləmək sizdir, nəsə heç sənə tapa öyrənilməyəcək. Və dür, nə deyəcək, ona deyək, də biz dədə de babamızın yalnız lə ilə Allah işidir, lə ilə Allah kəlməsidir. Yalnız, Peyhəm səhəm deyək ki, o lə ilə Allah kəlməsidir on Yox, yox, yox, yox. Peyəm səndir ki, onları da ləyələ qutaracaq. Yəni bu hansı vaxtı bir özə verir? O, bugünkü vaxtı, yəni namaz var, oruz var, həc var, bütün əmələr, Qur'an var və insanın isminə ləyələb etsəyir. Bu da düzdür. Çünki insan ləyələdi, əməl eləmirsə, bütün alim ehtivalə görə heç bir faydası yox. Çünki lə şərtləri var. insan lə ilə heç bir faydası heç bir şey deyil. Yəni bu insan da, yəni cahil insan da, yəni ərəb dili bilməyən insan da mənasını dərk edə insan da lə ilə deyir. heç bir əməli yox. O deməkdir ki, onlar kamil imandır, mömin idilər, salih idilər. Yəni əksinə hər şeyin özünün tətbiqi var. Hər şeyin özünün tətbiqi var. Bir də nə məsələ haqqında deyim indi. Yəni, burada bir dənə məsələ var ki, fayda verilmək, yəni bu adamın mənasını bilməyə bilməyə dediyi şey, elə-elə eşitdik ki, yani bu hər şeylər çox da məşğullar, eşitdik bizə dedik bu adamın konkreti, konkreti ümuməli məsələdi, konkret işçi məsələdi, əsəlman olub olmamağı məzələfə gələşir. Necə, necə sən? Yəni, mənasın bilmədiyi, bilmiyif şey. İyə o aydın məsələ burda sözə biraz sənin yaşırıq biz ikinci lazımdır. Yəni sözün mənası ki diyende, bugün de, bu indi bizim aramızda eləncə başa düşün. Elə Elesi, elçimiz var ki namaz var, oruç var. Amma elə ayə var ki onun mənasını bilmirsən. Düzdür? Elə işi var ki sən ona desən onun mənasını bilmirsən. Amma sən bilirsən ki bu haqqdır. Düzdür? Yəni o Artıq elmi məhəllində də ola bilər. Ola bilər elə bir şeydir çünki üzdə o mənasını vermisin. O demək deyil ki, yəni bu, yəni o qəbul deyil, ona salmır. Bu o demək deyil. Amma bir də var ki, insan yəni e, dinin əsasını bilməlidir. Əsaslarını bilməlidir ki, insan Ləilə Allah deyir. Əgər insan Ləilə Allah deyirsə, təzən gələcək şirk edirsə, ora quraq qurban nəzirə bütün günahları şirki ilə günahları qoya qura. Şirki ilə isə o Ləilə fayda görmürsə düşmür. Yəni ərəbə bu vaxtda niyə görə lə demirdilər? Çünki o onların ərəblər onlara əsl mənasını Onlar bildilər ki, onlar lə iləhə deməklə o o o fikir versən, orada demir lə Allah. Orada deyir lə rəzzak. O dedim lə rəbb. Orada nə lə, lə iləh. Ərəb bəd bilirdi ki, onların ibadət etdikləri, onlar ilah sayırdılar Allah saymır, ilah sayırdılar. Görsən kəlmə şahadətə deyilmir, lə Allah, illə Allah. Lə rəzzə billah rəzzak. Lər-Rəhman, Lə-Rəhım. O da bir leşə şey yoxdur. Kəlmə-şəhidinə deyir: "Lə iləh". Onlar ona görə onu demədilər şey, onlar bütün ilahları inkar edir. Niyə görə? Çünki ikinci hissəsində hansı ilahı səif etməli idiylər? Allahın ilah olduğunu. Yani bu kəlmə-şəhidin əsas mənası budur. kəlmə o deməyə ki, bu gün cahillər deyir ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Hamı bilər aldatır. İblis də deyir Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahlar xeyr bilə bilmirlər. Çünki mənası düz deyil. Orda Allah deməyir də. Orda əgər orda Allahdan başqa Allah yoxdolsaydı, orda Kəlməşədə belə olardı. Lə illah illah Yəni Allah yoxdur, Allahdan başqa. Bəli, Allahdır, ilahdan gəlir ki, onların ibadət etdikləri ilah idi, cansız ki, ki müxtəliflər birləş ilahnə etməyin. Çünki ilah nə idi? Allahdan başqa nə ibadət? Onlar da onu bilirdilər. Ona yurduna onu demirdilər. Çünki ona deyirlər ki, Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cavab verəcəklər ki, "Lə bütün səciyəleməli deyil. O gedib savaş üçün evində olan nə dey ilə əskilərə, pillərə, dağlara daşıray sərgə eləməli deyildi. Nəcis verməli deyildi, qurban kəsməli deyildi. Ona görə onlar onu demirlər. Onun yəni hesab edir ki, dey, bən Nizadə çata. Pensəm onlar demədi. Gün, lə Allah, illallah. Allahdan məşqallah, nə bilirdi? Çünki Allah sübhani onlar hesab ki, ya Muhammed, soruş onlardan. Və lə yəqulənəllə Allah. Sən soruş onlardan yer və göy kim yaradı, nə deyəcəklər? Ona görə bu gün yenə yəni, başa baxılır ki nurçular və həm də başqa firqələr və kain yəni, müasirdə çıxan onlar Allahın yəni yer kürəsində özünə dəvətçi saylaq, haqq sayılar, nə ilə haqq sayılar? Deyirlər ki nurçu deyil, yəni, deyir kafirləri yaxşı dəlidir. Yəni onun dəvəti nəəndir? Allahın Allah olduğunu isbat edir. Bunu isbat eləməyə ehtiyac var. Buna mı isbatamı inkar ilə yoxdurlar. Yəni, əsrlər boyu, yəni, İslam bugünə, İslamı yaramazsan bugünə kimi təxminən 1427 idi, o da üstünə 13 yəsən, 1440 ilə eləyir, 1450 təxminən heç kim inkar eləmirdi. Yəni, ancaq bəzi fərdlər, o da hansısa siyasi məqsədələrlərin ötəri, amma hamı dərk eləyirdi də Allah var. Yəni, sən bugün gəl gən ki, Allah var, ya Allahın olduğunu ispat eləyib, bu artıq hamı inkar eləyib, heç kim inkar eləmir ki, Allah yoxdur, deyəni və əsas da kəlmih şəaliyyətinin mənası lə ilə ilə ilə Orada nə gedir? Ən birini sən, yəni iki hissəsi var lə ilə ilə lə ilə bütün ilahları sən inkar edirsən yerdə, göydə, suda, quruda, dağda, daşda bütün hər bir ilahları inkar edirsən istir bu ilahlar olsun Məşədədə istir Kərbayda, istir Məkkədə, Mədnədə nə bilim, Məğribdə, Məşriqdə nə bilim, Cənubda, orada, burada hər şey inkar O, yaponların müddü, nəm kimin müddəri, onunla bütün müddəri, bütün məbədlər, hər bir şey inkar olunur, bütün müddəri, bütün Allahtan başqa ibadə inkar olunur, kim ispat olunur? Bizi Allah s.w. illa Allah. Yəni, Allahtan başqa ilah yoxdur. Yəni, Allahtan başqa ibadətə layiq olan ilah yoxdur. Aydındır, yəni bu mənasıdır. Bu gün də insan lə, deyil, Allahtan başqa Allah yoxdur, yedir, pilə qurmayın. Bu həqiqlələyə olan mənasını bilmir, dər ki. Yəni, yani, qədəşk, Yox, biz deyəməyərik, girecək yox, girməyəcək, biz deyəcək, sadəcə bu cür insan başa düşməyəyək. Yəni, kəlməcədə insan bu cür başa düşməyəyək. Amma yox, indi ağa əsləyəyək, oradakı qaldı o fəhmlərə baxıq, o qoca da yaxşı nə döyək, o artıq gəlmək üçün Allahusmanın yanında ilə üzrlü olacaq. Abdiyyənlə Peyğəmbər, peyğəmbər gəlməyir, onlar sadəcə imtihan varmıqlar, onlara Peyğəmbər gəlməyir onlara onlar, onlar sadə imtahan olunur ki, rivayetlər var ki, əllə ondan sonra kağitdə mənsullar ad və hətta ki, artıq qoca üzlərini ağlayıtanlardır. Bu cür insanlara ayrıca imtahan olur. Sadəcə imtahanın formasında mətlafləyirlər. Yəni, bəzə deyir ki, onlara peyğəmbərlər, bu gün peyğəmbər göndəriləcək və bəzə deyir ki, onlara iz elçilər göndəriləcək. Amma düzgün deyə oldu şeyin bunu razı etdi ki, onlar, yəni, Allah ondan dedi ki, mən sizə bu odtur, atın özünüzü orda. Bu da iki mövzunu oda atarsa uyman gətirir. Buc yani in game bunu rasiyadan bəzi bəzən də başqa cür, yəni bu bu imtahanı yəni bəzi almiyada başqa cür yəni formalaşdırdı. Bəs bunlar təbiən. bu məsələ istəmirəm ki, elə məbüş eldi. Yəni ümumiyyətlə birinci hissəsin ümumiyyətlə bilah fəaliyyətimiz, öyrəndiyimiz şeyləri şey eləməyə imkan eləməyə gəlməz. Məsələn qatılmır. Amı bir elə şeyinə razılaşın, ictilaflar olub. Səhabələrin arasında. bir-birinə xəvar edirdilər. Yox. Yox, yox. Yo, sən, sən başa düşün ki, o səhabələr bir-birə xəbar deməli də deyirdilər. Çünki ixtilaf xəvar etmir niyə görədi ya? bu gün, bu gün düzdür, də mən elə o yaddımda o idi ki, yəni bu dərsin başını ona deyim ki, yəni biz keçəndəki xəvarizəlməyəsindən qurtardıq, yəni danışdıq. Sadəcə bir nöqtə qalmışdı ki, o müxalifət barəsində. Yəni, insan üçün Mənbiyyə qabdlı bir məhsulun hədisini danışanda yadılma idi ki, yəni, bunu da danışmaq lazım, qeyd eləmək lazım ki, bugün hər bir müxalifədə xabar iş Bu gün hər bir kimsə kimi gəlir, dedi ki, mən buraya görə müxalifə salim, təkbir salim, ixvan salim. Çünki bunlar həməsə ayrı-ayr edir, deyərlər, e, üslublardır, üsullardır. Ümumiyyətlə, əgər onun əsli, əhl o xırda şeylər onu, onu, onu, onu o firqədən çıxartmaq. Əgər insan ə, əhlüsünlərin əqdəsindəsə, əhlüsünlərin mənhəzindəsə, sadəcə bu insan görür ki, namazı tərk edən kafir edir, sən görmüsənsə, o onu görür, diyor ki, o xavariz salimdir. Xavariz tamamı ilə başqa Hətta istifat eləmək lazım bugün Azərbaycanda xavariz insanlar demirəm. Xavariz insanlar var yoxsa yok? Bəli, xavariz fikirlər var. Xavariz sifətləri var, fikirlər var. Ancaq bugün Azərbaycanda əliyə qarşı çıxan, Osmanə q Abbas əmələcə, haba-cəbal haba, haba, yoxsa yoxdur, çox çəkin şeydir. Hətta bu məsələ şeyə, yəni çox yerlərdə demək olar ki, alimlər onu qeyd edilib və bəzən yəni, onların qolları ilə biz keçəndə dedik ki, yəni Xavacın qolları ibadiə qolları var ki, onlar bəli Oman'dır, Məğribdir, Tancan bəzi yerlərdə dövlətlər var. Hətta bunun ərəb dövlətlərində çoxsun, demir ki, orada xavbəli, dil orada xavaric şəkillər var. Xavariclərin sifətləri var. Fulan şey Xavacın sifətindəndir. Fulan şey Xavacın əlamətlərindəndir. Fulan şey Bu o demək onu elən insanı xavarij və onu elən insan təkfir edəndir. Yəni bu gün yəni hər kimi müxalif olan insana da o sifətlər də deyilir. Bəli, o insana deyilə bilər, bu sən dediyin, elədiyin xavarijə sifətidir. Xavarijə əlamətlərindəndir, xavarijə əqdesən. Amma sən bu məsələdə mənə müxalif çıxdın. Sən təkfirsən, haqqisən bu da Buraya batır batildir. Çünki əgər insanın əsl əhlüsünnətsə o şey görə o firqədən çıxmır. Əhlüsünnə dairəsindən çıxmır. Yəni onu görə bu məsələdə, yəni bu gün görsən hətta biləndə, bilməyəndə bu məsələyə birəs genişlə yol verib. Hətta yəni görsən ki, yəni kimcə necə danışmasa səsə, kimcə necə cihaddan danışmasa xəvarisə. Şüxeyr hardıq var ki, cihaddan danışın xəvarisə və ya də ki, cihadın sifəti məq. Bu belə bir şey yox şəriətdə. Əslində yəni, cihadı inkar etmək şəriətdən hansı şeyi inkar etməkdir? Buna görə insan qarşısaləbdə Yəni sadəcə o insanlar bir şeyi başa düşür. Yəni hər şeyin öz yeri yerində, yəni üçün biçməyə. şey öz tərəcin ölçüsü biçmək lazımdır. Aydındır? Sadəcə məsəl üçün otursun, imam dursun, xətibədə çıxıb, xətibədə dursun çünki cihad, cihad, cihad səbacın cin cihad, cihad hamını edəcək imamın başı işləndir. Yəni, nə qədər biləcəklər olar. Aydındır? Və də imam dursun çünki oruc, oru hər 5 gündə də bir və də beş bədəbədə həcidən danışsan, zəkatdan danışsan. İnsana demək ki, başqa şey yoxdur. Bəli, cihad da var. Şəriətdə cihad var, çünki Peyğəmbər deyir ki, "Lə fətḥa bədal hicra, və ləkinə l və-n-niyyə." ki, fətdən sonra hicrət yox, yəni Məkkənin fətdən sonra Məkkədən hicrət yoxdur. Yəni o ancaq cihad və, və niyyət və aleminə fəhəni sən bir həssə var deyir ki, deyir kim deyir ölərsə, o deyir niyyətində cihad olmazsa və ya da ki, cihad eləməzsə, deyir məhətə alə şöbədim ilə nifad, din bir hissəsində ölər. Yəni, insanın müşəlmanın qəlbində daimə olmalıdır. Çünki cihad insanı, İslamın əməllərindədir və bir həssə fəhəni buyurub ki, ə, İslamın ən ucə əməllərindən, ən ucə əməllərindən də yəni, cihad, çünki o, yəni, ah Ahır əməldir, çünki kafirlə döyüşdür, yəni insan var dövlətini, yəni, ömrü qoyurdu var dövləti, yəni zurriyyətini, arva tuşağını qoyurdu aldı və o özünü Allaha, bizə deyilək, şəhid olmağa tərəf gedir. Biz burada e, yəni, məqsəd o deməliyə ki, mən gedim ölüm deyə, biz məqsəd olmalı da Allahın karanım uza qalxsın deyil, aydındır. Yəni, Bu cür əməllər də olmalıdır, bu cür insanlara da yəni, olmalıdır. Amma bu o ki, insan oturub durub daima ondan. Yəni, orada yıxışaq cihadı, orada yıxışaq cihadı. Qur'an oxuyuruq, Qur'anda 6200 ayı var, heç bir şey dəyək eləmək. Cihadlar onları, Allah Allah Allah, Allah gör Bəs, o Qur'an öbür Allah ver, deyək. Və Qur'an öbür ayıları, mən Qur'andan deyək. Yəni, Qur'anda təhsil Ənfal suresinin ayəsi, deyək. Yəni kafirlə nə döyüşüb vəs qulanda neçə neçə yüzdən daha var ki dəvət elin onun elin bunu bunlar ayədir Yəni görürsən ki, yəni insan bir tərəfə getməli və insan da, insan da niyə görə onları, yəni bu cür möhtədə necə deyələr firqələrə ayrıldı ki, bu cihaddır, bu təkfildir, bu cihadistdir, bu İxvandır. Bunun şunun qarşısı onlar meyli ona göyləniblər. Əslində baxsan, əslində bəsən əhlüsün nə dediyimiz hər bir şey özündəni özündə əks etdirib. Aydındır? İmamın xəlifənin xata məsələsidir. Deyirəm ki, bəli. Ən xeyirli, yəni ən xeyli, Haq, hakim sultan yanda haqq deməyidir. Ən əfseləməl zalım sultan yanda haqq deməyidir. Əgər haqqı deməsən, o sultan o sən get al. Niyə görə haqqı demirsən? Niyə görə ənafseləməlidir? Çünki onu deməsən, o deməyənsə, ölə də bilərsən. Aydındır? Budur, haqq budur. Get dinlə. Hansı ki xəvarizm sifətinə isə Bəli, sən hakimə sultan etsən, bu şəriətdə yoxdur. Bu İxvanların metodu bu şəriətdə yoxdur. Çünki onlar bu metodu, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində 30-39-cu illərdə yenə yəni, Hüseyn Əlbənnə yəni bunu icad elədi qoydu. İslamda yoxdur. Sən 1400 il əvvəl o peyğəmbər dəvət usulunun, dəvətin tətbiqini qoyqurağa. Sən bu gün Əsəlbənnanı gətirsəydin, qul niyə sultan keçici Bu da batıldır. Məsəl üçün, götürkünə ki, şəriyyətdə bəli, İslam xəlifələrində hərdən helə halı olub ki, cihad görmüyü mü? Yəni, cihad bugün müdafiə icra edir. Amma cihad, 20-ci əsrin əbərinə görə, Osmanlı xəlifəsi dalına kimi cihad qabağa getməkdir. İslam torpaların fəhd olmayın. Yəni, bu, bir əsərdir cihad edir. Niyə görə? Çünki, xəlifəli yoxdur. Çünki, xəl o torpaq alma xəlifəli, yəni fəhd cihadı, o bir xəlifənin altında. olub. Yəni, bir xəlifə altında İslam torpluları bu, bu gündə hal yolda. Bu gün müsəlmanların başına gələnlər orada, burada bunlar ancaq özlərinə müdafiələridir, özlərinə müdafiələridir. Və sən də otur, o onların müdafiələrini, otur bütün gün orada, burada, yerdə, göydə, yəni, məsciddə orada, burada danış. Sənə nə deyəcəyəsən də, bəli, cihadı isən və təşviqisən və ya da Çünki bunlar əsl məbahanda bunlar hamısı deyilə, bir qolun barmaqlarıdır. Yəni, bunlar hansısa bir qolun barmaqlardır. Və hərdən də, də görürsən ki, onlar hansısa xüsusiyyətlərinə görə onlar birləşirlərdir. Hansısa, necə deyirlər xüsusiyyətlərinə görə onlar hərdən də birləşirlər. Görürsən ki, baxmayaraq ki, bu e, təkvirçidir, amma ki, bir yerdədirlər, söhbətləri almaqdır. Baxmürə ki, ixvandır, nədirsə, bu siyasətçidir, hakimiyyət azurur. Yəni onun niyə görə? Çünki onlar əsas məqsədləri birdir. Yəni əsas məqsədlər bir olduğuna görə, ona da bir qolun beş barmağı landır. Yəni bir yerdə oturub dura bir yerdə alınır. Çünki, yəni Peygəmbər deyir ki, "Əl-mürbu Al alədin xaliddir." Yəni insan öz dinini yuxarıda dostunun dinindədir. Aydındır? Yəni onlar bir yerdə oturub dururlarsa, yəni bir fikirləri də axırda parçalanır. Nə parçalanır? Yəni o fikrini buna, bu fikrini buna, bu şey qarşı bir-birinə. O təkfirə dediyimiz görsən ki, yəni onların yəni təklif elədikləri, islandıqları Quran və sünnə sələfin, salihlərin başı düşmədiyi kim olduğundan gör ki, nəhayət onlar bir-birinə təşkilə gəlib çıxırlar. Çünki o təkfir, yəni bu incə şeydir. Yəni necə deyirəm, Quran kəninə baxsaq elə yəni görsək, yəni adlan təkliflər, ki, Firun, Harun, Harun və Firun, Qalun beş-altı nəfər addan. Orda kəfrə kəfrə amma baxır görürsüz bu gün insanlar ümmi təkcibini fərdi fərdin təkcibinə keçmişdir aydın da və hər bir məsələ, hətta insan bir məsələni də həddin artıq şişirtməyə də o da insana yəni, bir tələb qoyub çağırır. Tam ki məsəl insan oturur, durur, yəni necə deyirlər insan öyrənməyib şərh etmiş bu məsələlərini. Yəni şərhətin usul məsələlər var, bir də furu ola. Usul odur ki, əsildir, fardodur ki, ona bağlı, ona tabe olmalıdır. İnsan usul məsələlərini öyrənməyən. Usul məsələlər nədir? Usul da əhl-i sünnənin usullarıdır. Necə ki, Əhməd-i Məhəmbəlin usulu əhl-i sünnə var, Bərbaharın var və başqa başqa-başqa usul kitabları var, əhl-i -usul. İnsan da usulları öyrənməyən. Usul da nədir? Əhl-i sünnənin, məsəl üçün, hakimiyətə qarşı mucməli ehtiqatıdır. Hakimiyətə qarşı onun ehtiqatıdır. Ondan sonra Allah Subhanalarının əsmas fətəndə ehtikadır, bu, bu bir yədə ehtikadır, bu yədə və ya da ki, Müsləlmanın filan məsələdə ehtikadır. Bu, əhlüsünə İnsan görürsən ki, insan, yəni əhlüsünədən olan insan, adi insandır, görürsən ki, o, usul məsələlərini öyrənməmək, o, usula tabi olan məsələlərə girişir. Və bu da görürsən ki, insan-insan necə deyəlim, mən bir dənə söyləyəyim. Əgər insan tutum ki, 3 dənə alma ağacı yan-bayan bir dənə ağac əkmişdir. Birinsən, biri mən, bir dənə tutumlu qardaş. Düzdür, yan-bayan. Bu ağaclar düz, alma ağacı olmasa, götür üzüm ağacı. Düzdür? O üzüm ağacı bir də öyləsən ki, onlar ruhlarla qarşılaş bir-birinə. Və sən deyəsən ki, və sən deyəsən ki, bu mənim ağacımdır. Düzdürüyü? Gəlcək ağacın üstündəki üzümlərin dəribi işin. o da gəlib öz ağacın, ama əslində ola bilər ki, o sən dərdin üzüm haradan olsun, o üçüncü ağacın meyvəsi olsun, aydındır və sən onu sən birinci ağaca biyəs edib dəribi isən ki, o mənim ağacımdır. Amma sən onu axtarsın, o bax məli ki, sənin ağacın üstündədir, sən onu izi ilə, əlinə tutup geçsən görəsən ki, üçüncü ağacın sənin məsələ meyvəndir. Aydındır. Və bu, bu necə deyərlər, üsrud öyrənməmək, o, o fərdli şeyləri tətbiq eləmək də, farlara da girişilmək də bu cürdür. İnsan məsələrin əsrin bilməyir, amma ki, götürür, tətbiq eləyir və fitnə qar ara qarşı, sonra isə oturub, bir az sağdan oturub araşanda görür ki, bunun eləyidir, məsələyə tamamilə buna aidət edirik. Bunun dediyi məsələ, la, üçüncü məsələdəndir, bu isə danışıb birinci məsələdəndir baxmır aracı onun elmi olmuyor onun ağacın əslini kökünü araşdırmayır bilmir bu kimdə ağacı bu kimdə ağacı meyvəni dərib yiyib əzməyib meyvə üstündə böyüyüb bədəndə inkişaf el bu meyvədən axırdə ocaq 30 35 il baxır görsə axarsa bu onun meyvəsi bu qardaşı meyvəsindən yeymiş öz ağacını yeməyib bilmir aradanmış aydındır onun da bu cür məsələlər də bu cür insanlar var görürsən ki İslam, insan yəni necə deyəl ümməti var Məni etaplar var, üsullar var. Onları bilmir. Götürür Zahir Hans alimin fitvasını götürür. Deyir məsələn, falan şey deyən kafirdir. Götürür də onu tətbiq elədi. Tətbiq elədi. İbni Qasihə gedir, Qasihə gedir. Bu da heç bir dəlillə əsaslanmır. Bu yalnız alimlərin dediyi sözlərə əsaslanır. Yəni qaydalar, usullar əsaslanmır. Və nəhayət baxır görür İbn Teymiya bu vadidə İbn Teymiya Əhməddidə oturub danışır. Şəhənin yanda, baxı səqətdən, nə qədər məsələqə var arasında, amma İbn-Teymin adına danışıq və hətə ki, başqaq var arasında, amma baxırsanı görsən ki, bəli İbn-Teymin yanda bir məsələ qovilləri var, çoxdur, hərdən görsən ki, burada bir şeydir, orada bir şeydir, əsaslandır cəmilə, ondan da əlavə sən baxıq, o, o nəyə əsasın olur? aydındır. Sən onlar heç bir öyləmədən, sən götür tətbiq elə və nəhayət nə görürsən ki, nəticə nə olursa, görsən ki, sən nə olursan, əməli başa şey qatır və alışırsan. Və bu gün də həqiqətən də deyilir ki, bəli öz qardaşımız hansı məsələdirsə, hotelinizə fikirləyir və biz ona ittam edirik. O xankəs xavarididir, fransız plan, fransız plandır. Bu da artıq insanın nədir? Şəriyyətə qadağan olan şeylər. Ünsən onu öyrənməlisən, başa ondan sonra ona tətbiq eləməlisən.